Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'ozu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati amalina. Man yahdihi fala falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ashhadu an la ilaha illa Allahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu taku allaha hakka tukatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yutaa illaahu wa rasuluhu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'd as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh annas as-safiq ikhwati fillah muslimin muslimat al alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mariinja kepada ayat 69 meneruskan pada ayat 69 Yang berikutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy rajim Innahum alfaw'aba'ahum dhallin Fahum ala atharihim yuhura'un Semuanya mereka mendapati Berapa-berapa mereka dalam keadaan sesat Lalu mereka mengikuti jejak mereka Dengan tergesa-gesa Jadi ayat ni tuan-tuan menjelaskan Penyebab utama Mereka ni dirahaka Dan dengan sebab itu dikenakan hukuman Makan wazakum Makan hamim Minum daripada minuman hamim Kemudian tempat tinggalnya jahim kerana dahulu kat dunia ni mereka terbiasa dengan aktiviti-aktiviti mungkar Yang telah dilakukan oleh Datuk Inik Moyang Dan bila dia ajak kepada perkara yang menepati ibadah kepada Allah SWT Mereka menolak Selalu menjadikan alasan bahawa al fau Dah apa dah buat macam ni Apa patut kita buat yang lain Innahum al-Faw abahum dhalin Dah macam ni yang diamalkan apa kita perlu ikut yang lain lainnya Kerana manusia telah menjadikan Tuhan dia Haru nafsu tuan-tuan Haru nafsu sebagai Tuhan Dengan sebab itu bila Dibawakan satu benda yang bercanggah Dengan kepentingan nafsu Maka dia tolak mentah-mentah Alasannya Perkara ni tidak dilakukan Dari tuan-duan moyang kami Perkara ni bercanggah Daripada apa yang pernah kami Keturunan Ataupun amalan tradisi Tempat yang kami tinggal Ini alasan-alasan Yang common dilakukan Oleh hari neraka Asar, Kalau kita belajar bersara Berkata asar. Jadi berarti kaki Atau dipanggil footprint Jejak kaki Yuhra'un pula diambil perkataan Huria ah, huria. Ah. Ataupun Haria ah. Ataupun ah. Uhri'a ah. Ini antara perkataan bahasa Arab Yang mewujud kepada bergerak dengan pantas Nanti kita akan lihat Masrah Hud Bila Allah gunakan perkataan A'uzubillahi minasyaitanirrajim Wajaa'ahu qawmuhu yuhra'una ilaih jadi kita sebut Hari'ah ni Uhri'ah ke Ataupun hara'ah ini semua digunakan dalam sudut bahasa Arab Ia merujuk kepada Pergerakan pantas Tergesa-gesa Jadi di sini digunakan Tergesa-gesa Didorong oleh Rasa Dalam diri rasa takut Kalau tak ikut nanti Dicemuh orang Kalau tak ikut nanti Dimarahi orang kalau tak ikut nanti takut adat budaya menjadi lemah dan hilang dan pupus tuan-tuan, apa artinya kalau adat budaya tu bercanggahan dengan Islam tuan-tuan sebagai contohnya orang-orang Melayu yang terdahulu suka buang ancak, apa dipanggil ancak konon membuang kesialan daripada keluarga mereka juga ada upacara sebagai contohnya mandi safar, dengan harapan kalau mandi bulan safar itu, maka akan menghilangkan segala keburukan malah bertaka takkan menimpa, ni syirik pada Allah tuan-tuan apa nilai satu budaya Kalau dilakukan bercanggah dengan Kehendak Allah SWT Tapi alasannya Nak hidupkan budaya Apa nilai budaya Kalau ia syirik pada Allah Tuan-tuan Tiada -tuan? nilai di sisi Allah Bahkan Malah bertaka yang akan menimpa Diingatkan kepada kita Kalau nak bangunkan budaya Tradisi Kalau ia merupakan perkara syirik Pada Allah SWT Janganlah dilakukan Tuan-tuan Walau apa Sekalipun alasannya Nak tarik pelancong ke atau padanya ada nilai-nilai komersial ke Atau dengannya boleh menyatu padukan manusia ke Tak payahlah tuan-tuan ini -tuan, mulia ke Allah sekalian Umat Islam, Melayu, Melaka Merupakan orang yang hebat pada zaman ketamaran mereka Bukan kerana berasaskan kepada Upacara-upacara syirik kepada Allah SWT Tetapi kerana tauhid, kerana akidah Kerana ilmu yang diamalkan Kerana ukhurwa Jadi hura'u ni diambil berkataan huri'ah Ikut Tergesa-gesa Takut nanti dilabelkan sebagai orang yang tak menghargai Ataupun kalau tak ikut nanti takut bangsa menjadi lemah ha, Ini dia punya elemen-elemen yang menyebabkan seseorang itu menuruti jejak langkah Ibu bapa dalam syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bila ada perasaan seperti ini menyebabkan seseorang itu bertindak tanpa berfikir Jadi itu sebab digunakan dalam sudut bahasa Arab Banyak kali digunakan dalam bentuk pasif kerana mereka sudah tidak lagi menggunakan akal yang waras Begitu juga orang yang bertakrib buta Yang tak mengetahui arah yang dituju dalam hidup Tiba-tiba ikut je orang kata Kaji dululah sedaya Jangan pandai-pandai melabelkan orang Mendengar satu benda Jangan terus leka-leka percaya Fikirkan dahulu akibatnya Timbang dulu Dapatkan sumber yang lain dulu Barulah kita membuat satu keputusan Jadi satu dosa, dosa besar kafa bil mar'i an yuhaddith akahu bikulli ma sami' ataba kafa bil mar'i isman ay yuhaddith akahu bikulli ma sami' dengar saja satu benda cerita kat orang belum pasti lagi kebenaran perkara tersebut saya pernah bawa kepada tontonan kisah tentang ibin dhaqiq aid dengan ibin bintil a'az bagaimana antara mereka berdua ni ada perselisihan seorang mazhab maliki seorang mazhab syafi'i Biasalah, pergeseran berlaku di antara orang alim ni Kerana kepentingan masing-masing Seorang melihat yang lain lebih maju Dalam kehidupannya, lebih tinggi pangkatnya Lebih cepat promotionnya Lebih banyak uangnya, timbul rasa dengki Itu biasa Tak terkecuali Doktor sesama doktor Tak terkecualilah engineer sama engineer Tak terkecualilah siapa pun dalam bidang yang Bersamaan Dengannya Dalam buku Purification of the heart the heart. Menceritakan bagaimana Tuan-tuan, dalam kita Qutul Qulub ni menjelaskan, bila Seseorang yang menyapu sampah di tepi jalan pun, didengki Oleh orang menyapu sampah yang lain Betapa tidak, yang didengki itu Kerana dia menyumpu satu troli Kini dia boleh tolak troli tersebut dan memuatkan sampah yang disapunya, yang seorang dengki Kepadanya tak ada troli nak tolak Dengki ini ada di mana-mana lah tuan-tuan Kata Imam Ghazali, tu zaman Beratus tahun sebelum kita dah ada Perasaan seperti itu Bagi orang yang bekerja Yang paling remeh sekalipun Ini kan pula Kalau kita Berada di atas ini tu Mahasabal hadis selalu Setiap disebut Lepas tarab Zul ni'matin mahsud Orang yang ada nikmat ni Memang lawan-lawan nengki Jadi ni bila mesti muslim-muslimat Dan orang hati Dan dikasihkan Ibrahnya Jangan tergesa-gesa Fikirkan dahulu Sebelum bertindak Tanya dahulu Cari dalilnya dahulu Bincangkan dahulu Tanya kepada orang alim dahulu Jangan tanya kepada ahlul ahwa Jangan tanya kepada orang yang mengikut Jangan tanya kepada golongan ahlul bid'a Yang suka buat bid'a Tanyalah kepada orang yang benar-benar berkeahlian Kemudian Allah jelaskan dalam ayat 70 Satu A'uzubillahi rajim, Walakad dalla qablahum aktharul awwalin Walakad arusalna fihim munzirin Fanzur kaifakana aqibatul munzirin Illa ibadallahil muqalassin Dan semua yang telah sesat sebelum mereka sebahagian besar daripada generasi yang terdahulu Dan semua yang telah kami utus di tengah mereka ni Para pemberi peringatan Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan Orang-orang yang diberi peringatan itu Kecualilah hamba-hamba Allah yang terpilih Jadi ayat ni Merupakan komentar Terhadap huraian ayat-ayat yang lepas Yang berkaitan dengan Penderhakaan oleh kaum musyrikin jadi ayat-ayat ini mengancam kaum musyrikin bekal yang derahaka kepada Nabi Muhammad SAW Bahawa mereka akan ditimpa akibat yang buruk Macamlah menimpa kaum yang menderahaka Nabi-Nabi yang terdahulu Jadi kat sini dipaparkan kisah umat para Nabi yang sebelum mereka Supaya mereka dapat mengambil pengajaran Dari pengalaman yang mereka dengar itu Cerita Dato' Nenek Moyang yang terdahulu Jadi dalam masa yang sama Kisah juga merupakan pengajaran berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi huraian dalam kelompok ayat yang sedang kita bincangkan ini juga menjadi bukti bahawa mengikuti tradisi orang yang terdahulu tanpa berfikir, tanpa memilih merupakan satu yang sangat dicela. Dan inilah yang menjadi akibat buruk menimpa hukuman seksa azab Allah kepada mereka kerana berpandukan kepada amalan datuk nenek moyang tak nak gunakan akal itulah alasannya zaman berzama generasi demi generasi jadi secara juga dapat jadikan setiap kisah para nabi ini sebagai kelompok yang tersendiri dan dapat juga menjadikan semua kisah para rasul yang dihuraikan dalam surah ini menjadi satu kelompok sahaja boleh dua-dua boleh jadi ayat ini juga merupakan tasliyah tasliyah ni mana motivasi memberikan berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu dalam apa yang dihadapi oleh baginda terhadap kecaman, ancaman serangan, golongan, musyrikin Mekah dan juga bangkangan mereka ni dan Allah SWT mengingatkan kami bersumpah ini dari sudut bahasa Arab kalau kita pelajari وَلَقَدْضَلًا. jadi maknanya kami bersumpah telah sesat seluruh mereka ni kaum musyrikin sebagian besar daripada generasi sebelum mereka sehingga tak lalu satu generasi pun setelah Nabi Adam Kecuali banyak di kalangan manusia yang sesat Dan kami juga bersumpah bahawa semuanya kami telah utuskan kepada masyarakat mereka ini Pemberi peringatan di kalangan para rasul Mereka ini memberi peringatan dan juga pengajaran Tetapi umat ini malangnya membangkang, menolak, mengingkari Sampailah Allah minasakan mereka Maka perhatikanlah Bagi mereka yang ingin memerhatikan Bagaimana kesudahan orang yang dia beri peringatan itu Jadi demikianlah kami menyaksikan jenasi terdahulu itu kami memperingatkan mereka lah hamba-hamba Allah SWT Yang telah dipilih Ataupun dibersihkan daripada dosa Mereka tu tak terkena seksa Ataupun tak diperingatkan oleh para rasul Kerana mereka taat Sebab Mereka ni sentiasa ikut perintah Allah SWT Dan mereka ni saja yang dikecualikan Yang mendapat berita gembira Ini salah satu bentuk kalau kita pelajari istisna tuan-tuan Istisna ni makna pengecualian yang sangat menarik Kata Imam Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zahid al-Nasir Bila Allah gunakan Dalam ayat ini kita dapat perhatikan Allah gunakan Muqlasin kata Imam Ibn Jarid Tabari Yang satu riwayatnya Berituju Ibn Jawzi Maksud muqlasin ini adalah muwahidin Mereka ni lah yang selamat daripada azab Kata Ibn Jarir Cantiknya istisna yang digunakan oleh Allah di sini Kerana maksud ayat kalau kita fahami Lihatlah kami telah pun membinasakan Ramai orang yang kami beri peringatan Kepadanya Ramai di kalangan manusia Melainkan mereka yang mukhlasin Mukhlasin ni muahidin Orang yang menarikkan Allah SWT Yang ikhlaskan amalannya para Rasulnya Sebenarnya perkataan ikhlas ni menarik Untuk selalu kita ingatkan teman -teman. Dalam ayat yang ke-40 Yang lalu pun kita telah bincangkan Ila Ilaibadallahil mukhlasin Sesengah ibarat mukhlasin Jadi khalusah ni Kalau kita belajar bahasa Berarti ni murni tak bercampur dengan apa pun yang mencacat celakannya itu Sebab disebut kita diajar kita untuk ikhlas Ikhlas ni berarti Murninya hati Segala amalan yang kita lakukan Penumpuannya kepada Allah SWT semata-mata Tanda ikhlas itu Bila kita tidaklah menambah baik amalan yang kita lakukan kerana pujian Dan tidaklah mengurangkannya dengan sebab kejian Orang puji pun serupa itulah Orang kecil pun kita kembalikan kepada Allah Barangkali ada kekurangan Apa yang kita lakukan Kita reda dengan apa kejian yang ditujukan kepada kita Baik sangka lah dengan Allah SWT Kerana barangkali padanya ada pengampunan dosa Barangkali padanya ada banyak Meninggikan darjat oleh Allah SWT Barangkali padanya merupakan kefara Terhadap kelemahan-kelemahan kita Untuk kita menghasabah diri selalu Kalau ayat 40 kita dah bincangkan Antara mukhlisin dengan mukhlasin Kalau mukhlis ni kasrah Mukhlas ni dengan fathah Jadi hamba Allah ni melakukan Segala amalan aktivitinya ikhlas Ikhlaskan Allah SWT Kalau kita baca mukhlis Maknanya orang yang ikhlas Kalau baca mukhlas Maknanya Seperti bacaan Yang dibaca oleh Para ulama Madinah Para ulama Kufar Maksudnya orang yang dipilih oleh Allah SWT Yang dipisahkan oleh Allah SWT Daripada yang lain Yang mana mereka ni Lalai Ataupun ditimpa penyakit gurur, yak dan sebagainya Mereka ni tak pun tergiur Tergoda Dengan apa jua kenikmatan dunia Tapi mempasrahkan segala Tidakkan, amalan Ibadah lakukan hanyalah kepada Allah SWT Nanti kita akan lihat lebih lanjut mengenai perkataan ikhlas ni Menurut si Ust. Yusof Kalau ada peluang, ada kesempatan, ada umur Mengapa mereka ni mendapat keruguran yang tinggi Di sisi Allah sampai terpelihara daripada Hukuman yang dikenakan itu kita kelihat bang kali dalam surah Yusuf nanti lebih jelas penggunaan Allah sebutkan itu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh